قال الشارح رحمه الله تعالى ونفعنا بعلومه في الدارين طوله وحدانية قيامه بالنفس وحد Daniyah Munazzahan Aghsafuhu Saniyah ha, Kemudian Erak eh, mata tu katanya Kauluhu Katanya kata musanna Rahimahullahu ta'ala Wahdaniyah Apa ha, kata ni Ma'tufun alal wujudu Itu ha, kita hikayak Baca dengan harga hikayak ha, Pada kata dulu Fawajibullahul wujudu wal qidam Jadi perkataan wahdaniyah ini Ma'tufun alal wujudu ha, Salah kata Ma'tufun ala qawlihi al wujudu ee bahta apa nama ni bila kata atah aa, kita tengok hara atas tak ada lalu katanya bi hazfi harfil atfi dengan hazah dengan buang kan harah atas mm ai wa wajibul lahu ha, supaya memu hazah hara atas ni supaya Bahasa bahasa Jawi kita bahasa Melayu banyak Azahrah Zah, tah tu, uh, tapi dengan bahasa dia guna dengan huruf Koma, huruf uh, balik kecil. Tu. Uh, bila dia sebut dua tiga perkara dia tak umaid dan dan dan tak akhirnya umaid dan. Atau uh, dia segi apa uh, nama baris segi bahasa Melayu. Uh, bila kita nak misal nak sebut banyak, okay. uh, Zai, Amar baga dan khali ambuh ha, dan di akhir nah ha, itu cara bahasa kalau dan dan dan dipanjang pula ayu ha, ganti dengan koma nah ha, ganti dengan koma nah ha, seperti zai omar ha, umar khali ha, bila di akhir sekali dan bakar nah ha, itu apa ada poleh arab tetap apa mari dengan arah dia sedap dengan dengan wa wa Ha, Sekali-sekala tak sebuah rah-tah Tengok seperti ini Tak ada kata Wa ha, Wa Tak ada kata Dia panggil Atah dengan hazah rah-tah Betul hmm, Ada puluh orang Melayu kita tu Banyak atah dengan, dengan, dengan, dengan Hazah rah-tah tu Lepas tu hura'ya dia Wa Wajibullahu Wahdaniyatun dan yang wajib baginya bagi Allah itu ialah wahdaniyah as-s. Nah, ah, kata as mananya Allah tu bersifat dengan as-s. Ah, ada kata as ah, nah Tuhan yang Maha as Tuhan yang Maha as ah, kita buat hamzah tinggal si alif saja as-s. Ah, Baik wa ma zakarahu syarih anisgi iqra nahwu dulu tu dan barang yang telah sebut akalnya akal akhir barang oleh syarih ha, maksud syarah di sini iaitu uh, syek abdul salam rahimahullah taala uh, tuwa ithaful murina nah dia orang dulu buat syarah mata ni uh, syek kita ni uh, ke sebab tu dia kata dan barang yang telah sebut akhir dia oleh asy-Syarah, iaitu Syekh Abdul Salam, itu ialah halu maknan. Hmm, dia panggil hurai maknu, ya, hurai maknu, la bukan halu e-robing, bukan hurai e-roh nak muda, bukan dia hurai e-roh, dia hurai maknu. Hot hmm, oh, ini kita kena nontengoklah Syekh Abdul Salam lah. Kama sabako ha, Seperti barang telah luluh io. Ha, ini ia tafanun Dulu ia kata Kama taqaddamah Mayat sini ia kata Kama sabako ha, Ini saya panggil satu bagai cakap Tafanun Nak membagai-bagai pada cakap Sekali katakan Kama taqaddamah Sekali katakan Kama sabako Mungkin ada satu lagi Kama merah ha, Itu ia panggil Wahlemmu Nah, Kalau orang Melayu kita pun kita kata Seperti yang telah dahulu ia Yang kedua Seperti yang telah lalu ia atau ha, siwi kata sepuhak dulu Seperti yang telah dahulu Itu ha, kata dengan satu kelima yang kata, Seperti yang telah lalu ia Seperti yang telah lepas ia ha, tu orang panggil Satu bagai uh, Tak panung dia panggil Tak siwi nak guna sekelima itu lah Seperti telah dahulu ia Mari kata lain Seperti telah lalu ia mereka kata lain seperti telah lepas ia. Ya. Haa Nah Haa ah, Terpastilah berlangsung Haa Kata lagi Haa Itu dia panggil Nak tapannun je Bukan pada ada halih halih kelimah Yang sediakan makna satu saja Maksud satu saja Tapi ada halih kelimah halih lapar tu Nak meragam-meragam pada bercakap Tapannunan pil ibarah ya panggil Haa Itu dia keilmu Hmm, sebab tu Hak kita duk berkecek Hak kita duk kata gapo tu Kalau kita tahu Kaedah dia jadi ilmu bih. Tapi oleh kerana Kita tak belajar tu Dia panggil dengan biasa gitu, ya. Kalau orang bahasa sedap Kecek pun dia pasal dengan tabiat dia ha, Nah Kita berbahasa Melayu Cakap Melayu Kita reti Atau orang bahasa Tapi kaedah panggil Apa-apa Kita tak kenal dia Nah, Kita tak kenal dia ha, Itulah jadi ha, syarah Syekh Abdul Salam di hura'i tetamu sana kata Qiyamuhu bin nafsi wa wahdaniyah ha, Dia hura'i dia kata Wasifatul sabi'at Wasifatul rabi'at Mina sifatis salbi'atil wajibati lahu ta'ala Qiyamuhu bin nafsi Mari sini pula Wasifatul khamisatu Mina sifatis salbi'atil wajibati lahu ialah wahdaniyah. Ah tu apa tu? Syarah kata gitu. dia tu bukan dia iqra kata wahdaniyah jadi khabar muqtada mahzuh. Kedie muqtadanya sifatul wa'a bukan itu dia ada hurai makna maksud. Ah mutanass kata belah ni maksud nak ayat kata sifat yang kelima daripada sifat salbiah itu ialah sifat wahdaniyah. Ah tu dia pengen huraian makna bukan nak iqra macam tu. Kalau yang rak mata dekat, wahdaniyah ni kat mana? Atah pada al-wujuduh ni lah. Harah atahnya buat. Itu maksud kata, maktupun alal wujuduh bihazih harfil alif. Fabila atas sanot kedi ibarat, wawajibun lahu wahdaniyatun. Haa, tu dia ya. Kalau begitu, bila tengoklah syarah Abdul S.A.M, dia tak kata begitu. Dia kata, wasifatul khomi satu hingga akhir pasal ni. Ah dia panggil halu maknan la halu i'rabin kama sabaqo. Ah ha, selesai tadi dulu. Wa hiya in nak kira baca pula ah. wahdaniyah ni baca dialnya wa dan ya itulah kalimah wahdaniyah ni. Ah maqru'atun dibacakan dia bi fathil wawi. Ha, nah dan ihtimabi fathil wani ta'luk mahzuz jadi ha wahia wahdaniyah ni halakauniha maqruatan ah biasanya kot tulah jadi i'rab jadi ha ha daripada mubtada kita berlaku atas satu pendapat ulama yang mengatakan boleh ha daripada mubtada tak ada kena takwim nak we dah Ha, hal keadaannya Lapa wahdaniyah Kelima wahdaniyah tu dibaca Dengan fatahwa Wahdaniyah ha, Iyalah tukhobah Wahia iyalah nisbatun Ilal wahdati ha, Jadi perkata Wahdaniyah dengan takrini Ini pakai iyalin nisbah ha, Dinisbah Kepada kata wahdah Wahdah, ha, wahdah tu mana so, Satu Ah satu isah dia wahdaniyah ni dibangsa kepada wahdah. Ah dipanggil ya nisbah. Sebab tu kata dia fa uha maka bermula yanya, ya bagi wahdaniyah itu ialah linnasab. Ya bagi nasab. Kita panggil nisbah. Ah ya nisbah. Ah supaya kata al-fathani ah tu ya nisbah. Ah ya nisbah. Ha, dibangsakan kepada petani ha, al-makki ah ha, tu ya nisbah yang dibangsakan kepada Mekah al-madaniyyu ha, nah kepada kata ayat ni ayat makkiyyatun ah ha, tu ya nisbah ayat ni bahasa Mekah madaniyyatun ayat ni bahasa Madinah ha, ah tu ya nisbah ah ha, nah <coughs> ah ha, wal alif wa nun ada ha, kalau gitu kata wahdaniyah tu dibangsa klik kepada wahdah bermana as-huruf limahnya 3 wau wow, ha dal Tiga tu yalah ah ha, wahdah mm kemudian lebih pula dan nun anu alif do lalu kata wal alif wa nun Alif dan nun Lepas pada dan Wahda Alif ni Haa tu Alif dan nun tu hak tu Kata alif za'idah Za'idatan Lilmubalawati Saja ya Alif tu tu Untuk mubalawah Saja ya Haa Tu saja Tuduh bahagia limau Kama fi Rakbani Haa Seperti Seperti Rakbani Rakbani Nisbatun Li Rakabati Ah ha, raqabani dibahasakan kepada bat batan tekak ataupun leher tu klimoh dok padu klimohnya tu. Ani ha, pun seperti dia kata. Mm. Ha, seperti sya'rani itu nisbatun lisya'ri. Ah ha, nisbah pada sya'r. Sya'r মানে bulu. Ha, sya'rani. Ah ha, tu klimoh. Ah, ha, hak ni ka, kena kenagi dalam madhab cara sarah sebut lima nisbah. Ah ha, bab cakap nisbah. Selesai di situ. Wa qala Yahya Asyawi. Ah dia ya, nisbah. Ni? Ah ha, kebanyakan ulama ni Maksudnya ya nisbah. Ah ha? ha, seperti Nawawi. Ah ha, Imam Nawawi ah ha, nisbah. Ha, berkata Yahya Asyawi. Dia kata nak kan, no? la yasih kau ya'i linnasabi. Ah ya linna hayya sawi'atira'i dia kata tidak sah. Keadaan ya tu haa, bagi nisbah. Sebab apa eh? Id ya, ah tapi kerana tulis satu rapat nampak seperti iza. Dak hak alif la tu alil lamah. Al muraduah. Eh? Ah iz al muradu. Apabila kita nak wasak malung. Bualah gugu hamzah wasal tak baca bacalah tu boleh saja tu bacalah ada gugu je bagi pada baca bila gugu hak tepat kiranya iza tu mati la pada pada di atas mim tu ala tu mati jadi bertemu dua mati ah ha, ada hamzah wasal tu gugu tak kira bila bertemu dua mati kena kena barislah untuk nak melepah dua mati ah ha, baris bawah bunyi izil ah ha, tu dia Setengah dia tak nampak pun Mana alih dia baca izi pulak dah Itu ha, cara pergi nampak jalan dia Iz al-muradu tak baca iz al-murad itu Nah nah. Izil muradu Kerana lu kita kata izah Dia kena bubuh alih sah lagi lah apa pulaknya bila izah dia tak boleh Izah dia koh dengan jemlah pek Ha, dia melainkan, eh, faal muradu tu Isin, di muqtada Izzah dia tak masuk, kenapa dia? Ha, jadi banyak nak kira Izil muradu so, Apa sebab Yang boleh kata tak soh keadaan Ya pada wahdani ya, tu nak pakai ya ni tak soh tu syah. Apa dia uh, Yahya Asyawi kata Kerana begini Izil muradu Kerana yang dikhanaki ialah subutul wahdati nafsiha itu dia aa ha. sabik asas dirinyo bukan nak la bukanlah subutu syai'in mansubun ilaiha ilal alwahdah bukan makna sabik suatu yang dibansakan kepadanya pada wahdah bukan makna itu ialah yang dibansakan kepada asas aa ha. bukan begitu Hmm tuhatu am bersifat dengan suatu yang dibangsakan kepada esa bukan begitu na no, ya ayat Allah tuh ha bersifat dengan esa ah ha, tu kata subutul wahdah tu sendiri ah ha, nampak juga na no, ya ayat tu Tuhan tu ada ha sifat dengan wujud tu sendiri ah ha, tuhatu esa ha bersifat dengan wahdah tapi kalau kata yanisbah Tuhan tu bersifat dengan suatu yang dibangsa kepada esa ah ha, ha, nampak nah Ya ya kata. Tak sah nak bawa ya ni hmm. <tuh> Dia kada akan pengenetian nisbah ni, tak ada kita, ah kita apa dah dibangsakan kepada Mekah. Dibangsakan kepada Mekah. Kita bukan orang Mekah sekali. Ah ha, tak ada bahasa sebab kita duduk sana. Ah ha, misalnya nah, sebab kita tu kada ada lahir di sana. Oh ya panggil anak Mekah ni Anak Mekah Basah saja, ya asawim, ha, tu. Itu bukan asal Mekah Sebab dia terkadar begitu Itu masalah ia nisbah Itu ha, Yahya Asyawi Dia apa dia istirahat Kata tak sah membawa keadaan ia tu nisbah Wakhtara <tuh> apa dia pilih kok mana Wakhtara <tuh> dan pilih ia Yahya Asyawi Rahimahullah Ta'ala Pilih akajjalaha ja lilmasdari Ha, dia pilih kod kata menjadikannya kan alya di sini ya pada wahdaniah ya lil masdari ha ya masdar dia panggil banding supon ni kama seperti barang yang ni kali ya ha, ni maknanya allati fi dharibiyah ha, seperti barang seperti yang ada pada dharibiyah hmm. ya masdar dia panggil takwil kaunuhu dhariban Anipun wahdaniyah Mana kaunuhu ta'ala Wahidan Keadaannya Allah Ustaz Hmm Itu dia Haa Setengah kata gitu Tapi wa ajabal awaluna Dan telah menjawab oleh puak yang pertama Puak yang kata ya nisbah Haa Dia maksud dia lah Haa Balik puak al Jawab Jawab kata Bi anna ha, syai'a yun sabuli nafsihi Haa jawab kot tu Sungguhlah Mansub dengan mansub ilaih tu lain-lain Dibangsakan Haa Dibangsakan Ada terkadang buka sekali Kita ni mansub ilaih Haa Nah Bangsa saja, ya Basuh kepada tempat tu Kita bukan orang anak tempat tu Masalah Basuh saja, ya Hmm. Kita kata lah Kadang-kadang orang tu basuh ha, Kita pergi mengajin Mesir ha, ayah, ha, Kita basuh pada kita ni Mesir, tak masalah Itu ha, basuh sahaja, jadi masukkan masuk ilah tu ada ada lain Balik orang ni jawab kata Suatu tu dibangsa Kepada dirinya diri syek Dengan jalan mubah lah ha, nah, nah, nah. ha, Wahdan ni Maknanya Sifat yang dibasarkan kepada wahdah. Jadi bukan sifat wahdah dah. Tak wahdah dah. Ha? Ha, dibasar kepada diri dia panggil. Ha, ada jugalah tu. Ha, dah itu tak ada apa. Jadi mana? Wahdaniyah sifatun mansubatun ilal wahdati. Kalau gitu, mansub dengan mansub ilai. Hak tu lah. Ha, nak ayat tu? Esor tu, ya. Tapi kecek ke dengan nisbah. Nisbah kepada diri. Ha, sifat wahdah tu dibasar pada Klik pada diri sendiri Mana kata Klik pada tu hal tu bersifat dengan Esau ha, Bukan kata Tu hal tu bersifat dengan suatu yang dibahasa pada esau suatu tu lain Esau tu lain ha, Tak Ini hak pakai nisbah pada diri ha, Nisbah pada diri ha, Sewaktu Mubal la wajan Ini ha, bahasa remok ni ha. Selesa di situ Wa ma mubtada muptada suku pula ni wa mabhasul wahdaniyyah dan bermula percaraan wahdaniyah boleh pakakan apa mabhas ni panggil masdar mimi aa dan bermula aa, masdar mimin bagaimana ise maboh depanggil percaraan nah dan bermula percaraan wahdaniyah Ihtimah mak, Pakar makna makan Tepat bicara Wahdaniya hmm. Dan bermula pejaraan Bahasan Wahdaniya ini Ashrafu mabahiti hazal fani Ialah semelior-melior Segala pejaraan Ini fan Jadi yani fan usulidin Ataupun fan tawheed ha, Pejaraan ilmu tauhid, Pejaraan ilmu suludin ah ha, bicara awah dania lah semelia-melia percaraat ah ha, tengok nabi mana-mana nabi alaihi muslimat wasallam dibangkitkan tu apa dia seru kau dan umatnya kepada tauhid lah ah ha, tu dia dan galik kebiasaan dibangkitkan ah ha, dibangkitkan rasul tu ah ha, bah kan begitulah dibangkitkan rasul tu di dalam keadaan kaum dan umatnya Sesat Dalam kaumnya bersyirik ha, Tinggal Allah sembahkan yang lain Itu ha, dia Lalu dibakit ke puak-puak rasul Mengajakkan umat Kepada mentauhidkan Allah yani kepada iktikab Allah sahaja Tuhan ha, Lepas tu bila iktikab begitu Mari kita sembah dia je Jangan sembah yang lain Itu ha, jadi Mentawih kepada iatikahnya Mentawih pada ibadahnya, Sembah akan Allah jua Seperti kita kita ada kita, kita buat ni Kita puasa, puasa kerana Allah ha, Bukan kita puasa kerana lain Jadi orang buku-buku puasa ni Tak nanti tira mu'min Orang bukan mu'min pun puasa juga Tapi puasa dia kerana lain ha, Puasa kita kerana Allah Asabik tu kita diwajibkan kena Allah dan diwajibkan kita iktikad asha kata tauhid. Hang ni kata semelia-melia percaraian ilmu ni ilmu percaraian wahdaniyah lah. Ha tu dia nak mentauhid kepada i'tikad, mentauhid kepada ibadat dengan makna kita tidak sembah melainkan hanya Allah. Kita tidak sembah, sembah Allah. Ha puasa, puasa kerana Allah suruh. Ha dibuat haji pun kerana Allah. Ah, ha, Panggil Ah, ha, Dia dah panggil Nah seru Demikianlah hal-hal lain Haa Kita patah larangnya Sekalipun kita ingin berahi setuju Kita kaca patah tinggal Kerana Allah Haa Ada orang mukminnya balas tu Nah Tak kala itu Masuk dalam semua tu Percaraan wahdaniya Ah. Ha kerana itulah walizalika dan kerana itulah kerana apa ha, ni lianna li walizalika ilanna li mabhatal wahdaniyah asrafu mabaahi aa ha. kerana eh uh, perkara wahdaniyah ni semelia-melia ni sebab itulah summiyah dipenamo akan nya hmm. Bismi mu Bismi Mustaqiminha. Sebab itulah di akan dia akan hazal penuh. Ha, kerana itulah kerana pecara awal ni semulia-mulia segala bahasa hazal pan ini bagai kerana itulah semulia di penamu akan dia akan hazal penuh ni. Ha, ini bagai ilmu ni di penamu Bismi dengan nama mustatin yang diambilkan diambilkanmu minha daripada wahdaniyah ambil lah apa isim jadi istiqaq daripada wahdaniyah ha, daripada wahdah ha isim mustaq daripada tu main guna dengan bab taf'il wahhada yuwahhid tauhid ha lalu tu letak nama ni ilmu ilmu tauhid kerana dalam bicara eh, ini pan ni uh, yang mulia pencaraannya wahdaniyah. Hmm, Itu dia. Ah, ha, cuba tengok tu Qul Huwallahu Ahad. Ah, tanya Muhammad, "Siap lana ha, Rabbak?" Ah, engkau siaplah bagi kami Tuhan kau ni, Tuhan kau ni bijak ni. Ah, ha, cuba engkau siapakan. Ah, ha, bagaimanakah dia? Daripada apakah dia? Ha, tanyalah tu nabinya menunduk sallallahu alaihi wasallam aa daripada mana dijadikan Mungkin dia tak kenal hak Tuhan panggilan dia tu daripada kayu batu aa ha, tebal-tebalnya di apa namanya emak anak ha, ape rok katimah des ikutlah apa tu dia tanya Tuhanmu tu daripada apa Cuba kau ceritakan aa ha, annun nabi sallallahu alaihi wasallam lalu jibril mari Qul kata ulehmu ya Muhammad Huwallahu ahad Iyalah Apa iyalah Tuhan hakmu suruh sifat saat ini tu Allah Ahad Esa Haa tu hmm, Pahdi kelimah Esa tu juga luah lah Tafsir radio tu Haa tu mana kata letak namun ni ni Ambil alafah dan isim yang diambil daripada ah uh, wahdah. Ha, ambil dengan bentuk masdar ba lalu faqila at pada sumia summiyah. Faqila dakala summiyah bismu mustaqiminha faqila maka dikatakan ai hadal fan dikatakan ilmu tauhid. Ha itu dia ilmu tauhid. Ha, lepas tu panggil ilmu usuluddi Kerana ilmu tawheed ni Ialah ilmu asas ha, Bagi ugamu Hak lain tu dia panggil furuk ha, Ilmu pekos Dia panggil furuk Furuk tu merupakan dahan Cawangan Itu ha, dia Hak mari daripada asas pokok Hmm Nah Tengok kalau kita nak buat rumah ke apa Kita buat asas dulu Haa tu, Menempati hatulah ilmu tu Menempati asas Kukuh asas Haa Tak apalah rumah tu. Haa Kalau asas tak kukuh Haa Comis cara mana pun Haa Tak lama raka lah rumah Haa Bila asas tu tak gagah Haa Apa Apa lagi kita nak buat tu banyak lapih Nak buat besar Banyak lapih Haa Puluh-puluh lapih Asas ni peti menang Haa Asah ni petimna. benar Walhal kamu dalam tanah Tak nampak sekali tapi petimna benar, kena kena pukuh Kena ha, tu Itu uh, karena nak bina naik banyak lapis. Nampak fad Itu dia asah, ini pun tu ilmu usul Sebab tu ilmu Tuhid panggil ilmu usul ha, Ilmu pokok asas Uh, lalu itulah dinamakan ilmu ni Ilmu Tauhid Kerana saat ni Kerana percaraan dia tu Ialah lebih mulia Semulia-mulia Segala percaraan Pan Lagi pula Wali'i zami Haa Nah orang ni Wali'i zami Dia baca li'azmi Azmi tu makna tulang Wali'i zami'l'inayati bihi Dan kerana besar Haa Amakti dengan dia Dengan Hazal Pan Yang dipanggil Pan hmm, Tauhid tu Tak kalah besar sangat inayahnya Tak kalah besar sangat amakti dia tu aa, Inayah kahnak dia tu Hurga dia tu Sabitulah tulah suratan tambihu Banyak oleh menjaga Wassana'u alaihi Dan oleh puji atasnya Atuh, ha, atahnya atah dalpani yang dinamo ilmi tauhid sana. Banyak dok jago, banyak dok puji di mana. Jadi sebut atahnya tu mana? Banyak, banyak. surat tambih wacana fil ajiul Qurani yati jamak ada ayatnya. Fil ajiul Qurani pada ayat-ayat Qur'ah. Banyak dok sebut ayat-ayat Qur'ah hubung ke tauhid. Hmm tu dia Kecik hukum tu sikit ya Hanya ulama kata ayatul ahkam Ayat carakah hukum-hukum tu Dalam lima ratus ayat Haa Hak jalan sebut suara Haa Lepas tu dia ambil dengan jalan istimba Dengan jalan apa Daripada Banyak karah tu Dia mari daripada tu lah ha, Banyak ke dia sebutnya Haa Carakah tawih Buat seperti Faqala ta'ala wa ilahu kum ilahun wahidun la ilaha illallah warahmanurrahim menyedapkan kejak tauhid ha ha tuwa ilahu kum ilahun wahidun la ilaha illallah warahmanurrahim ila ghairi zalika banyaklah dan tuhan kamu tuhan yang esa tidak ada tuhan yang di, yang mustahak disembah malaikat hanya ia ialah Tuhan tu Ar-Rahman yang amat murah ha, dengan segala makhluknya lagi amat Rahim amat kasihani kasih sayang dengan segala hamba yang beriman tahu tak tu? Ah ha, nah ada ha, kita ada baca ayat kursi Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum tu pun mengetahui semua tu. Ah ha, <coughs> ha qul ya ayyuhal kafirun. Nah, Kau bongeng ngataohi tu. Ha, tu tak kala puak-puak kuris -puak tu ajak puak mukmin suruh pangkat, ha bila kamu ha, sembah Tuhan kamu, kami pun pangkat, ha, bila kami nak sembah kami, kamu pun kena turunlah. lah ha, tu dia. Eh hey, tak boleh tu ayat sekak, tak beri. La a'budu ma ta'budun. Aku tak boleh sembah barang yang kamu nak sembah tu. Ah tu di antara sebab tulah hikmat dijadikan dua surah Qul ya ayuhal kafirun dengan Qul huwallahu ahad banyak dijadikan di dalam rakaat semaya Kalau sembahyang sunat jugak selalu tak pertama Qul ya kafirun rakaat yang kedua Qul huwallahu ahad kan isi kanung di atas ah dak tauhid ni hmm, tu dia Ila ghairi zalika Apa lagi? Minal ayat Daripada ayat-ayat hmm, Bahkan kata Kata mulla Ali Al-Qari Dia kata bahkan di dalam Quran tu Dipenuhi dengan tawheed lah Dengan jalan sarah Dengan jalan lazim Dengan jalan apa Dipenuhi dengan tawheed lah ha, Itu dia Wal muraduhuna Dan bermula Yang dikehandaki disini Habis resah saat ni dah a ha, muktada suku pula tu dan bermula yang dikehendaki ai bil wahdah ataupun bil wahdaniyah ha huna di sini khanaqti dengan se di sini ialah wahdatu ai wah, wahdatu zati us pada zat ha dia panggil umum kepada zat wasifati dan se pada segala sifat Nah, ha, Bukan katakan nak kisah so, Ini percaya sozak sahaja ha, Bukan percaya sozak saja sahaja Murak dengan sozak disini So pada zat Dan so pada segala sipah Lakoh gidepay sikit lagi So pada segala af'an Segala perbuatan Apa dengan maknalah lah mana ha, Hurayan dia dulu Bima'na Apa makna sozak pada zat So, so segala sipah Bima'na Adamin naziri fihimah dengan makna tidak ada bandingan Nah, ha, tidak ada bandingan Dia panggil fa'in pa dengan makna ah ha, boleh pakai fa'in pa dengan makna. Siapa pun oh, bandingan makna yang dibandingkan. Tak ada yang nak dibandingkan. Hmm, dia panggil bandingan Atau apa baca apa-apาก mana-mana sifat, tidak ada yang berbanding. Ah, ha, tidak ada yang berbanding. Nak-nak ha, boleh bandingnya dengan Tuhan tak ada hmm, Atau punya standing dengan Tuhan tak ada Itu ha, istimewa makna baik Kalau mana istimewa pu'u Yang dibandingkan Lalu itu kita potong kata bandingan Itu ha, makna istimewa pu'u itu Nazir Apa makna nazir Bandingan Tuhan so, Pada zat mana tidak ada zat lain Jadi dua dengan Tuhan yang panggil itu Tidak ada bandingan Sipak Betul juga sepada sipak Tuhan Sipak dengan qudrat yang kuasa mutlak ah ha, atas mengada atau meniadakan semua mungkin ha zat qudrat manung Sipak dengan itu tak ada itu ha, kata tidak ada bandingan mm tidak ada yang berbanding ha itu bagaimana sifat eh nazir tu ah suah kru ha nah tidak ada yang berbanding bagi Tuhan pada zat Ha, tidak ada yang dibandingkan Fihmah ha, itu makna tu mana se-pada zat dan se-pada sifat ha, Sifat ilmu ha, Ilmu Allah yang meliputi Akan segala perkara Semua perkara Itu ha, dia Sama ada yang telah berlaku Yang sedang dan yang lagi akan Tuhan tahu meliputi dengan ilmunya Ilmu siapa yang tahu meliputi Tidak ada ha, tu kata Se-pada sifat Nah, kita katanya pedingat samo sifat pendengar Allah mendengarkan nyata kok sifat pendengar Allah sekalian yang mewujud, sekalian yang ada tak kira yang ada kading, hadis, itu dia. Maka samo mana gatik mendengar segala-galoh doh tu kata tidak ada bandingan pada segala sifat Allah mana panggil esok pada segala sifat. Ah, ha, tu dia Allah jaya bersifat dengan kudrak Yang kuasa mutlak Yang lain tidak Allah jaya bersifat dengan ilmu Dengan meliputi segala-gala Yang lain tidak Itu kata asa pada segala sifat Dengan mana tidak ada bandingan Pada segala sifat Allah Itu murah lah tu. itu Wa amma wahdatu zati Hagi kepada mukabil ya dan adapun se pada zak se zak bimakna ada mitarak ada salah lagi. Adapun se zak dengan makna tidak bersusun min ajza'in daripada beberapa juzu ha, jamok sini maafau ha, wahid Ah, terus dia min ajza kita bila kita mengaji klimoh ajza tu klimoh apa? jamok ada jamak tafsir daripada juzain masdariyah puriyat tasniyah de juzain juz ajza tu jamak maka kita maklum jamak asalnya suku-suku jamak tu tiga ma ala akthara min barang yang menunjuk atas lebih dari dua bermakna tiga suku aku nak panggil jamak tu tiga kalau dua tak panggil jamak lagi panggil tasniyah kalau gitu Uh, nak panggil bersusun ni kena bersusun tiga nah kan? ada dua pun tak apa dah apa kan, nak kata min juz ajizain, tak kata min juzaini ha, Dia panggil apa yang tanggung kata jamak ma faual wahid ha jawab situ ha jawab situ jamak lebih pada ah ha, lebih pada satu panggil jamak nah nah ha, ah ha, sepuluh lah ah ha, lupeseluah putih dah bila lebih pada sey bakal mari alamat jamak sadak eh tu book book am saya hailah tu dia, dia buku s belakarnya kata tajamuk dua pun ha dua dua buku pun ha panggil dah ha dia macam panggil jamuk ma fauqal wahid hmm baik jadi tak ada benar kata ada muttaraqubi min juz'aini fa'tsari panjang kecek pakai kata ada muttaraqubi min ajza'i apa kita syekh Hasan ini buah kita jada taruh kaedah oh jadi Aa, tak susu daripada bibir apa juzuk? Kueh-kueh bibir apa ni tiga? Ah di sini muraknya maafual wahai. Apa yang selalu ada pendok. Ah, ya kata dia. So dengan makna tu tu, hak tu basabakat fil mukalabati lil wah lil hadis Ah, hak ha tu tu terdahulu dah dalam cara mukhalafah Ah, na, jadi kita kira dua. Yang pertama esa dengan makna tidak ada bandingan Ah tu apa cara wahdaniyah Pada satu makna lagi esa dengan makna tidak bersusun daripada beberapa juzuk. Zat Allah tu esa dengan makna tidak bersusun daripada beberapa juzuk. Ha esa dengan makna tu tu terdahulu ia telah dulu dah dalam mukhalafah. Bila kita pergi kata Tuhan itu bersalahan bagi sekalian makhluk pilihan dia baru. Ah, itu itulah nak. Makhluk baru ni tak sunyi pada jirim Arab. Jirim tu ada kalah jirim tirik, ada kalanya jirim jisim. Ah, jisim tu orang panggil baju-baju apa bersusung tu. Ma tarakkaba min jawhara ini fa'aksar tu panggil jirim lagi jisim. Kalau hak tidak bersusah panggil jirim tirik. Ah, maka semua tu mari nafi tolak diwa apa di mukhalafah. Karena kita pergi Tuhan bersalah mana tak tak serupa dengan makhluk Makhluk berjiring ha, Tidak ha, Bila tidak dijiring Tidaklah jisim Kau sangat tidak ha, Kata tidak bersusun ha, Tidak berjuzuk Hal itu reti di sana Tetapi Muafakat Ataupun dengan cara Itifakan Secara kebetulan Mari bicara di wahdani Ini masuk satu makna pula Esa pada zat Dengan makna tidak ada bandingan juga satu makna lagi dengan makna tidak bersusun zat daripada beberapa juzuk ha itulah, itulah bahasa kapung atas tak bersusun kapuk nanya kata tak bersusun kapuk hmm itu makna yang kedua itu makna yang kedua wa wahdatus sifati dan uh, aa dan makna uh, dan esa pada segala sifat bi makna adami ta'addudiha dengan makna tidak berbilangnya ha, Tidak berbilangnya sifat Min jensi wahidin dari jenis yang satu Misalahnya jenis yang satu Misalah mana ha, berbilang daripada jenis yang satu Itu misah bagi ta'addu Bisa misah bagi manti ha, Bagaimana berbilang dari jenis yang satu Ka kudratai ni ha, Seperti dua kudrat Atau berbilang dari jenis yang satu Fa aksara maka lebih Dua tiga kudrat Wa ilmai ni, Dua sifat ilmu Fa aksara maka lebih tiga lagi Haa tidak Tuham sifat dengan Esso So pada sifat So pada sifat Kudrat Esso Irodak Esso Haa gitu ada pun sepada sifat dengan mana tak berbilangnya sifat dari jenis yang satu Seperti dua kudrak, dua ilmu Ha kaza kata agih Dua samuk Ha katakah Ha dua apa namun ni basar Ha kaza agih Ha Ada pun wahda niat Wa wahda tu sifat bimakna adami tu tu Ha kali gitu wa wahda sifat ni kena atas pada wahda tu zat Kedewa amma mari Sahabat mari dikhabar dia bubuh bubur Fasa takti. Tengok tu. Dia mari fa. Kali tu nak kedi. Wa wahdatus sifat. Ay wa amma wahdatus sifat. Dan ada pun. Asa sifat dengan makna tak berbilang dari satu jenis. Sa so, makna tu. Itu makna-makna yang kedua lah ni. Iyalah fasa takti. Maka selagi akan datang. Ia, ia wahdatus sifat. Ia hazal makna. Lagi akan di mana tu Dia akan syarah di sana Fi qawlihi pada katanya Kata musanneh Wa wahdatan au jiblaha Haa Di mana tu Di muka 49 di, ha, di, ha, di muka 49, ha, di muka 49. Ha, Mata ni Wa wahdatan au jiblaha Wa misluzi Iradatun wal ilmu Lakin ammazi Haa, situ Dia lagi akan syarah situlah. lah Haa, betul-betul kata Wa wahdatan aujib laha Ay aujib lil-kudrati wahdatan Bima'na Iqtakid Haa Iqtika ulimu wujubaha akan wajib mestinya Haa Wahdahlaha lil-kudrati Mananya Fayajibu anta'atakidah Maka wajib bahawa engkau iktika akan Anna kudrat Allah wahidatun bahwasanya kudrat Allah itu usaha sahaja Lianna ta'adudaha la yaktadihi ma'kulun wala manqud Walianna hu lawkana lahu ta'ala kudratha lazim majatima'u mu'asirain ala atharin wahidin Kala itu fal kudratu wahidatun wal makduru tu muta'adudu ha, ya, Ayat yang Di sana Ha, itulah maksud Syekh kata Fasa takti ha, Boleh kita ikat selalu tadi ha, Ikat tahu ha, Pada Sohifah 49 ha, Sata'ti aidan fi qaulihi pada katanya Kata musanah kita lagi kata Wa wahdatan au jiblaha ha, Sekat tu ha, Jadi nak rakyat kata hak Yang mud, ayah, penamu hak segera pahas selalu Pada kata wahda niat eh ha, esa pada zat dengan mana tidak ada bandingan tidak ada satu zat lain yang sebanding dengan Allah pada jadi Tuhan tidak Itu ha, tu makna esa pada zat sepada sifat dengan makna tidak ada sifat pada yang lain sebanding dengan sifat-sifat Allah Itu ha, tu makna tu adapun makna makna so lagi esa pada zat dengan mana zat Allah tak bersusun ha daripada juzuk-juzuk -juz ha tu tu masuk dalam mukhalafah dah tapi, cakap betul-betulnya, sini juga makna yang kedua bagi wahdaniak. Pada zat. Ha, so, laginya, wahdaniak pada sifat dengan makna, na, So, pada sifat dengan makna, tak berbilang segala sifat pada satu jenis. Ahok tu, nanti lagi akiratab Ah ha, Satu makna lagi tu, lagi akiratab caro, dia kata. Habis. wahdatul af'a. Ah. Atas klik pada wahdatu zat, yang kedua wa amma wa'ammasan Ah ha, takedik wa amma wahdatul af'ali dan ada pun se pada segala perbuatan segala perbuatan saja ha ha ni kalau apa dia kalau nak mengaji dalam tersah dia panggil tajli af'ani ah ha, nak ibarat saja so perbuatan ha tu hak nak masalah rasa kita i'tikad suku i'tikad ni kita ada i'tikad dah Ah, ha, Siapa dia tak boleh beri bekas Kita ada intikat dah Makhluk tak boleh beri bekas Allah je yang memberi bekas Allah je yang membuat Yang lain tidak buat sekali pada hakikat Yang lain panggil ikhtiar usaha sahaja ya. ha, Yang buat dengan mana mengadakan Yang tak ada beri ada Itu Allah jua ha, Itu masalah wahdan pada pada ha, Nah Katanya Dan ada pun wahdatil af'an Wahdatul af'an Usa pada perbuatan tu Segala, pada segala perbuatan dengan makna-kana Bima'na anahu Dengan makna bahawasanya Haa, dom Dami Dishan tak rajak lah La ta'thira li ghairihi So pada segala perbuatan dengan makna Tidak beri bekah Li ghairihi bagi yang lain yang lain daripada Allah Tidak boleh beri bekah bagi yang lain daripada Allah Tak beri bekah Fi fa'lim minal af'ali pada suatu perbuatan pun daripada segala perbuatan ha. So dengan mana tu Juga pasal ta'ati aizan ha. So pada perbuatan juga Maka selagi akan datang Ia, ia wahdatul af'an Di mana tu lagi keadaan tu Fi pada ha. kata mustanah Fakhaliqun li abdihi wa ma'amir Haa nak balik je tengok ha. Duk di mana nah ha, nombor di muka 58 qallikulli abdihi wama'min muwaffiqul liman arada ayyatil nah di muka 58 ha, nah itu dia dak belawai dak tolak orang mu'tazilah jabariyah mana ha, nah karena karena pak karena orang mu'tazilah mengatakan makhluk boleh buih bekah m hmm, dalatu talah ah ha, tu wahdah pada perbuatan ha, lagi kata dia kata pada kata fa qali kulli abdihi wa ma'am min ha, ana tin dinyatakan sanalah habis selesai daripada itu syarah sendiri nak buat kesimpulan dengan katanya Walhasilu hasilu anna al li wahdaniyyati azmi ha, akhir ah khabarnya dan pi khamsatan Jadi.